Szerbusztok, mackók! Arra gondoltam, hogy mindjárt karácsony, karácsony van, karácsony lesz, majd ezt megmagyarázom, és esetleg úgy tudnék segíteni rajtatok, hogy veletek együtt levegyünk a pokolba, aztán föl a mennybe. De nagyon fontos dolog tisztázni az elején, mert aztán majd meglátjátok, mi lesz belőle, hogy mi a karácsony. Mondjuk azt, hogy a, én hiszem, hogy a karácsonyt Jézus a gyerekeknek találta ki megállunk, a gyerekek. Tudom, hogy azt gondoljátok, hogy többet értek, mint a gyerekek, de Jézusnak erre vonatkozó mondatai félelmetesek. Például, amikor bevonul Jeruzsálembe egy szamár hátán, várjatok, kik állnak a kapuba, kik hozsannáznak a gyerekek. Amikor római légionáriusok meg minden ott baszogatják, akkor egyszer csak maga elé kap egy gyereket átölel, és azt mondja, ha nem lesztek olyanok, mint ez a gyerek, nem mentek be a mennyek országába. A gyerek kérdés valamiért misztikus kérdés. Én is nézem a buszon a gyerekeket, és miért szeretem őket jobban, mint a nyuggereket. Egy idő után rájöttem, hogy még minden tiszta belül, az öröm és a fájdalom is tiszta, nem keveredik, nem koszosodik össze, mint majd később. A gyerekkérdés Azért is félelmetes, mert, hogy aktuális példát vegyek, a háborúkban a legundarítóbb, hogy megölik a gyerekeket. Majd a harmadik részben, mert három részből áll ez az adásom, majd mesélek arról, milyen az, amikor gyerekeket ölnek, mondjuk Jézus idején. De most maradjunk a pozitív élménynél, én emlékszem, hogy gyerekkorban a karácsony az mindig fantasztikus volt számomra. Érdekes, apám még nagyon hamar elfogadtatták velem, és én is aztán a fiaimmal, lányaimmal, hogy azért nem Jézus hozza az ajándékot, lopócik be, mint a Mikulás a szobádba, beleteszi a cipőt, de sető, sető hanem használ hozzá együttműködő, alkalmazottak a szülőket, tehát azt Isten Jézus adja, csak van közben készpénz, meg apa, anya. Emlékszem az első csalódásomra, apám nagyon szeretem, és rengeteg hibát vétett élete során, például 78 éves vagyok, és vett nekem egy AK gépisztolyt, ilyen gyerekjáték gépisztolyt, az oroszok nagy sztárja, az alká, érthető, és annak a csöve villogott, mert volt benne egy elem. És amikor megkaptam, és lövöldöztem vele kb három percig, csodálatos érzés volt a karácsonyi, fényben a gépuska villogó tüzel, de aztán kimerült az elem, mert apám mielőtt átadta volna ezt az ajándékot, mondta anyám, hogy állandóan lövöldözött vele éjszakánként, így lemerült az elem, sírtam. Akkor sírtam, mert az alkához hozzá tartozik a tűz. De ne ragadjunk meg itt, hanem mondjuk azt, hogy a, a karácsonyban valami csodálatos dolog történik, fölemelkedik a lelkünk, megbékél, csend van be. Tehát ez volt a gyerekkori karácsony, és, és nekem nagyon jó, hogy ilyenek voltak. Majd nem ilyenek lesznek a felnőtt karácsonyok, de az a második rész. Mondom nektek, hogy ha nem lesztek olyanok, mint ez a gyerek, a Érthető, hogy a gyerek lett a remény misztériuma. Egyrészt mondhatjuk a ciklikus történelmi szemlélet miatt, hogy hülyeség ez, hisz minden korszakban születnek bűnözők, lovagok, vállalkozók, kapitalisták, ó, mennyi szót tudok, akik tönkreteszik a gyerekkor, de amikor gyerekünk születik, akkor valahogy nem tudom, azt gondoljuk, hogy majd ő, ő lesz az, Ö, Isten is gondolta. A, ráadásul a, a, a, a genetika egy nagyon érdekes kérdés, ilyen szempontból aztán a zsidók keresztények mérhetetlenül összevesznek karácsony kapcsán, tehát értitek, hogy mit mond az iszlám, a talmúd, Jézusra vonatkozólag, nem haragszom rájuk, de hát, ja, én durván beszélek, ne haragudjatok, de ők azt mondják, hogy á, Jézus Faszopó nem, nem, nem az, akiről, akiről Ábrahám, Ivadéka, nem tudom, nem akarok belemenni ebbe a szörnyű. Nekem mindig az a döbbenetes élmény, hogy bár bizonyítható történelmileg és adattanilag, hogy Jézus megszületett, ezt tagadni azért az, az nagyon-nagyon szobaság, ki ezt hogy értelmezi, a legfelháborított talán Pilátus, tehát egy római, olyan, mint én. A lényeg, hogy van, ismerek olyan keresztényt, aki nem hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Én értem, hogy mi az, hogy fia van? Mi az, hogy fia? Mi az, hogy fia van? Szent háromság? Hát levágtuk egymás fejét emiatt e a téma miatt. Ne hülyéskedjetek! Atya, fiú, szent lélek! Ö, vannak megengedőbb vallások, akik profétának tartják, mondjuk ilyen az iszlám és a buddhizmus, de nem Isten fiának. Ez az egész fiú szó, ez annyira, aztán ráadásul a dolog annyira misztikus, mert a születésétől arról sokat tudunk, majd mindjárt mesélek, de a gyerekkoráról semmit. Ez mint a dilitelték volna, mi ez? Nem tudjuk nyomon követni, mi, mi, mi születik a gyermekből? Na mindegy, a lényeg az, hogy ö, a, a gyermek számára nagyon fontos ünnep a karácsony, és annak ellenére, hogy frusztráltak vagyunk, rohangálunk az áruházakban, hogy mindenféle szar termékeket veszünk, azért valahol mi is arra törekszünk, hogy a gyereknek egy, egy, egy pici csoda legyen az életében és ez jó. Ö, nagyon hamar rájövök arra, hogy a kapitalizmus lenyelte Krisztust, és karácsonyt a forgalom maximalizálásába próbálja megélni, és akkor kezdek azon gondolkodni, hogy milyen, milyen más típusú ajándékokat lehet adni karácsonykor. Mondok nektek jó ötleteket csak azért, mert hát ha ti is szeretitek a gyerekeiteket, hogy euh, például az jó ötlet, hogy karácsonykor nem adok át tárgyat, de átadok valami súlyos elkötelezettséget, amit biztos, hogy betartok. Mondok egy példát, föl kellett írni egy papírra a gyereknek, hogy egy éven belül mit teljesítsek. Ez azért nagyon érdekes ajándékozási forma, mert a gyerek sokat fog gondolkodni. A kemény gyerekek, akik ö, szeretik az apjukat és nem érdekli magukat, az ilyeneket kérnek, hogy apa ne dohányoz. Fú, de durva. De az is lehet, hogy azt mondja, hogy vigyél el apa Rómába. És képzeljétek, ott, ott érdekes a karácsony ajándék, hogy teljesítened kell. Tehát nem a az időponthoz kötöm a termékcserét, hanem hogy teljesítem, amit kérsz tőlem, fiam, lányom. Próbáljátok ki! Nagyon érdekes, teszi, mert a karácsony misztériumát elhúzza az évben. Illetve akkor jövök rá arra, hogy nem csak karácsonykor, hanem a születésnapomon is én próbálom megajándékozni a többieket, nem én kapok ajándékot, tehát próbáljuk túlélni a karácsony kapitalista borzalmát azért, mert sokkal korábban kezdődött, mint a kapitalizmus, és avval függ össze, hogy sokan vagyunk, akik azt hiszük, hogy hát ez felfoghatatlan baromság, Isten kiüresíti magát, hogy ember teremtmény legyen. Értitek filozofianak mekkora fasság, a tökéletesség kiüresíti magát, hogy alacsonyabb szintű legyen, ezért meg születik, megjelenik Gábriel Arkangyal, azt mondja egy zsidó nőnek, akinek nincs is férje, nem is baszták meg, hogy gyermeket fog születni, Onnantól szét van, az Mária, Úristen, gondoljátok meg a zsidó közösségben, mit gondoltak arról a nőről, aki terhes, és nem is tudjuk, hogy ki meg. És akkor, hála Istenek, van egy férfi, a József, aki azt mondja, jó, majd azt mondom, hogy én. Ú, de durva, új, de durva történet, a történet. Az a dologban az érdekes, hogy azt mondja hogy a zsidó vallás szerint nézném, hogy az angyal belép a történelem huzamába, és ö, ugye Gábriel Arkangyalról azért mondhatjuk, hogy főangyal, és közöl vele valami olyasmit, amit hogy Mária fölfogott, hát ezt, én, ezt nem is értem, de a nők képesek nagyon mély szinten gondolkodni, Nem tudom, hogy értsétek az abszurdumot, mondjuk a Frankenstein mitosz ilyen fantasztikus. Hát most is még azt gondoljuk, hogy mi is tudunk embert gyártani, vagy birkát, vagy klónozni, vagy stb. Tehát nem arról van szó, hogy a, a teremtés gondolata távol állna tőlünk, de hogy egy... egy ki ez a nő? Annak a méhébe születik és képzeljétek, mondom, nekem nagyon súlyos tapasztalásom, hogy vannak aki, olyan keresztények, akik nem hiszik, hogy az Isten fia. Ez annyira ciki. Csak mondom, mert figyellek titeket, tehát ahogy gondolkodtak a gyerekekről, az le fog leblezni titeket. Hiszed-e, hogy ez a gyerek, aki megszületett? Jó, mindjárt bizonyítékokat hozok föl arra vonatkozólag, mondjuk Heródest, hogy ö, valami történt karácsonykor. Ja, annyira jó, hogy a fiaim Szerbiában élnek, és ortodox vidéken, szinte biztos, hogy nem 24-én született. De ezt tényleg ne legyetek fek, ez mindegy, január 6 vagy 7, talán nem, nem, nem tudom, mindegy, ez a vallási hagyomány, hogy mikor ünnepeljük, de az biztos, hogy ezen a napon nem született meg, de nem tekintem lényeges kérdésnek. Milyen érdekes Szerbia, ami nem demokrácia, mint Magyarország. <gül> a gyerekeknek, képzeljétek, úgy szeretik a gyerekeket, hogy kiadják a katolikus ünnepi szünetet és az ortodoxot. Ezért kétszer olyan hosszú ideig vannak otthon, és élvezik a fincsit, mint ezek a szerencsétlen magyar gyerekek.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 Hát sajnos a gyerekkor valahogy elmúlik, hogy mikor és hogyan azt próbáltam figyelni, de nem jöttem rá, de aztán amikor már elmúlt, akkor észrevettem. Lehet, hogy nagyon későn, vagy lehet, hogy még mindig van bennem valami a gyerekkorból. Annyit biztosan tudok, hogy a gyerekkornak van egy végtelen nyitottság, hogy mindent elhisz, és mindent remél. Még mindig van benne, ilyen, de azért nagyon kevés. Azért mondom ezt, mert aztán félelmetes élményé válik számomra a karácsony, ez felnőttkor, A felnőttkorban korban egyrésztől nem hazudok, tudom, hogy a szeretet ünnepén van talán a legtöbb öngyilkosság egy nap. Tudom, hogy micsoda borzalom már tud válni, a termékcsere, forgalom, szeretet kapcsán sértődés, veszekedés, kiabálás, iszonyú fárasztó, mert fát kell állítani, dobozolni, karál, főzni, és amikor az ember kész lesz a nap végére, akkor már mindenre válik, csak had legyen már egyedül, vagy hadd aludjon. Tehát tisztában vagyok a karácsonyi nap nehézségeivel. Ráadásul az én, Istenem nem tudom miért adott ilyen sorsod, de oké, okay, én aztán több országba élem át a karácsony, nem csak Budapesten, hanem Szabadkán, vagy Párizs, mindegy, hogy még a távolság is ott van, ami azért... Fontos, majd a harmadik részben vejtem ki az egésznek a lényegét, hogy mi az, hogy menekülünk. De hadd mondjam el, hogy volt három-négy év, olyan szinten sebzett meg a karácsony, ez azután van, hogy a leegyszerűsítsem a szerelmeim, feleségeim elhagytak, Persze a gyerekek vele maradtak, mert nem vagyok hülye, a gyerekeknek anyára szükségük van. De hát azért az apáknak is van sorsa, csak mondom, hogy ne csak érzékenyek, hanem érzékenyek is legyünk. Zimbardo az én kedvenc ő azért sokat foglalkozik az apai sebzettséggel. És hát emlékszem arra, amikor az M5-ös parkolójába karácsony napján. Hát egy a másfél órát sírok. Fú, tudjátok mi az egyedül lét? Egy autópálya oldalán, egy sötét kocsiba ülni. Fú. És arra gondolni, hogy tényleg egy csillag mutatta a három királynak az irányt és az utat. Elhiszem, csak volt, amikor egyszerű megoldásokhoz folyamodtam, a legegyszerűbb és nem hatékony megittem egy liter vodkát, illetve tisztelet a vodkának, mert az tiszta alkohol és hazavág, tényleg elterülsz, egy pici jó van, hogy másnak másnap fölkelsz, valahogy túlélted, de érdekes, nem tetszett ez, mert Jézus születése napján miért a tudatomat akarom kikapcsolni, hát ez nem jó megoldás, és nagyon érdekes a megvilágosodás, mert megint nem tudom az okát, de egyszer megtörtént, hogy rájöttem, hogy mi lenne, hogyha december 24-én, karácsony napján egy napot imádással töltenék. Ez nagyon furcsa gondolat volt, és föl is kellett építenem, azért gondoljátok meg, hogy milyen hosszú egy nap, de nagyon profi szerkesztő vagyok, és aztán értitek, úgy kezdtem, hogy délelőtt csak Pilinszkit hallgattam, aztán ö, a, a versek nagyon jók, lelkileg, ha verseket hallgatsz aznap, az megemel, fölemel, mint egy lift. Vörös Sándort, Széjszaka Csodái, vagy Simon Vejt, ö, tehát aztán persze délután fele már, mert én ilyen mozista, képes figura vagyok, kedveztem magamnak, és akkor filmeket néztem Jézus Krisztus utolsó megkísértészet Scorsese-től. A scorsese filmet azért nagyon szeretem, mert az apokrifekből született, tehát az egyház azt mondja, hogy ez biztos, hogy így van, Jézus megszületett, és ez és ez történt vele, ez is biztos, az apokrif az, hogy ez is történtet vele, de nem nincs rá való százszerzelikos bizonyítékunk, de attól még lehet, hogy igaz. Scorsese teológiára járt, az utolsó évben hagyta ott a teológiát, fantasztikus. De milyen jó az emberiségnek, mert elég jó filmeket csinált, azt gondolom tudjátok. Főleg mafiózokról, de a legjobb Jézus filmje is egyszerűen lenyűgöző. Ö, Pazolini, Máté Evangélium, az a leghitelesebbnek tartom. Ö, az a dologban nagyon vicces, én nem, én Rómához, a Vatikánhoz hűséges vagyok, és sokra tartom, de a Magyar Egyházat nem, hogy ott, ott elismerték, maga a Vatikán is elismerte, hogy Pazolíni. Azt gondoljatok bele, <gül> egy baloldali meleg filmrendezőről beszélek de áh, így van, így van, ő, ő csinálta, Ö, az ikon, a letérdelés, a, a, a testhelyzete a történelm során nagyon sokszor kifejező, a lovagok is letérdelnek, és a vállukra helyezik a pallost, balról, jobbról majd a fejtetőre, és onnantól lovag vagy, én biztos, hogy ha középkorba születek, vagy korán, akkor középkori lovag szerettem volna lenni. Tudom, milyen borzalmasak a középkori lovagok, hogy azt higgyétek, tehát nőket erőszakolnak, gyerekeket vágnak le, de akkor is lovag szerettem volna lenni. Mondjuk oroszlán szívüri Richard, az közel áll hozzám. Csak mondom nektek, hogy elkezdtem gondolkozni a karácsony alternatív megoldásain, így volt jó ötlet, hogy te szívesen teszek ígéretet, és így volt jó ötlet az is, hogy valahogy sugározza ki egészen húsvétig. Az egyházunk is ebben gondolkodott, mert most negatív leszek, de pozitív egyszerre, ahhoz, hogy meghalljon, értünk, ahhoz meg kell születni. Ő találja, az óramester találja ki az egész rendszert, és számolra mindig döbbenetes, hogy nem mindent bíz ránk. Tehát például a születésünk nincs ránk bízva, viszont, hogy mikor halok meg, nagyon érdekes a szabadság kérdése, öngyilkos lehetek. Nem jó megoldás, de lehetek. És a feltámadással válik az egész igazzá, de a történet eleje, a születés, azért mondom, hogy a spermium mistikus kérdés, a világ misztikus kérdés. Van olyan fizikus, teste is alig volt csak feje, ö, aki például hat szólítja a világ teremtését. És ez tényleg talán azt mondhatom, hogy a karácsony megfelelő alkalom arra vonatkozólag, hogy a csillagokba nézzek. Próbáljátok ki, a misztikának lényege a tapasztalás. Tapasztalás nélkül nincs szellem. Nagyon nehéz volt elfogadnom, de amiután sokat szenvedtem karácsony napján, végül eljutottam a magasabb szintre, amelyben karácsony napján az Isten fiának születését ünneplem egy magamba boldogan. A Én értem, hogy finom a bejgli, finom a halászlé, de nem tekinthetek el a témától, amely horrorisztikus lesz, amiről mesélek. A baj az, hogy ha valami történik a történelemben, arra vonatkozóan nem csak a jó erők, összpontosulnak, angyalok seregeke áll fel, megjelenik Gabriel Arkangyal, ez állatira menőnek tartom, hogy márjának ő jött, hanem a, a gonosz is összeszedi magát. Nagyon érdekes, későbbi tanulmányaim során, hát mindegy a Bibliát, az Új Szövetséget olvasgattam, és például ott van egy nagyon érdekes mondat, a Sivatagi kísértés után, Ugye Jézushoz oda megy az ördög, és megkísérti, de most hagyjuk ezt csak. Utána van egy mondat, hogy amikor elmegy, hogy egy rövid időre elhagyta őt. A rövid időre elhagyta őt, azt azért mondom, hogy van egy rossz hírem karácsony napján, ha van Isten, van ördög, és ezek általában együtt mozognak. Miért mondom ezt? Azért, mert Heródes, nem kedvelem a faszit, de valamit megérzett, sejtett, és Jézus születésekor azért csinált egy vendettát. Az írások szerint kb. 2000-2500 gyereket vágnak le. Tehát ez akkor azon, hogy bemennek a házadó, elkapják a mondjuk egy év alatti gyermekedet, csecsemőt, és akkor középen szétvágják karddal. Te látod, borza, ez borzalom. Jézus születése úgy kezdődik, hogy megölnek egy csomó gyereket! Szárt annyira felháborodott ezen, hogy ezért lett szerintem ateista, az ateistákat én nem nézem le, szeretem, az annyit jelent, hogy a kötőjel teista, Istennek nemet mondok, valamiért mondok nemet. Például a karácsonyhoz kötődik az a borzalom is, hogy Heródes elhitte, hogy megszületik Isten fia, és megdönti a hatalmat és mindent, és a legjobb preventív módon, mint Putyin háborút indítani, mondjuk a kisdedek ellen. Ú, értitek, macskók, hogy jaj, Benne vagyunk a közepébe. Jó, nem csak a gonoszt támad éles kardokkal, hanem ott van a jó is. Tehát azért az angyalokat ne felejtsük el, az angyalok mozgatják a tér-idő bizonyos eseményeit, ezért időbe indul el Betlehemből, ahol született. Jézus, majd a számláló összeírásra. Ez nagyon fontos, mert egyrészt eh, fogjátok fel, hogy, ja, ne haragudjatok, hogy karácsonykor ilyen kemény vagyok, de ő azért születik, egy járszolban, várjatok, még durvább leszek, egy istállóban, amit aztán lehet dizájnelni, meg merchandiser, meg stb. és akkor most ezeket vásároljátok az, az utcán, de ennek a jelentése az volt, hogy nem fogadták be sehol őket. Tehát ők kopogtak, ö, hogy a feleségem, és a gyermekem, és egy éjszakára, és mondták, hogy nem, nincs véged, tertház, elég de valahol azért aludni kell, és akkor a végén elmennek egy istállóba. Hát biztos nem örültek, hogy ott vannak az állatok, lovak, bocik, bárányok, de legalább árasztják a meleget. Értitek, hogy a, a vallási képmutatás ellen miért harcolok, mert amit ilyen jászolnak, becézünk abba azért nagyon kemény valóság van, ö, az más kérdés, hogy Isten fölemeli ezt az egészet egy hihetetlen szintre, csak maradjunk egy kicsit nálunk az emberi szinten, hogy figyelj, karácsonykor valaki be akar jönni hozzám, hát elküldöm. Hát tényleg, húzz már innen! Hát, oké. Okay. Azt gondolom, hogy a szimetria elmélete miatt kellenek a három királyok. Tehát ha a démos, a pornép, az egyszerű ember ilyen érzékenységi szinten mozgott egy összeírás alapján, akkor ö, megfelelő szintű ellencsapás kell. Ugye igaz a történet nem érdekes szerintem ö, három pásztor vagy királyok, itt a három és a megjelenteknek van jelentősége én hiszek a csillagba hogy csillag mutatja az utat milyen fantasztikus a Monty Pythonéknál amikor rossz házba mennek bele Monty Pythonék humorát imádom Ö, és tehát a megtisztelés a stigmatizáció a történelemben létezik megjelenik Onnantól úgy is mondhatnám, hogy Heródes nagy bajban van. Hiába ölette meg azt a több ezer gyereket, hiába vezette be a terrort és a félelmet, a tanulnak meg az állatok jók. Én a, a növényi világot és az állati világot Isten tanúinak tekintem, és azt gondolom, hogy... Milyen vicces, hogy József Attila verse talán legcsodálatosabb e vonatkozásban. A... Tulajdonképpen a dolog misztikája el van rejtve valahol az ember és a csillagok között. Csak azért mondom, hogy karácsonykor próbáljátok meg a lelketeket metafizikusan kinyitni. Értem, hogy mobilosztok meg minden érdekelt titeket, de a lélegzéshez, a levegőhöz szükség van az, hogy néha átérezzük a, a, a pillanat gyönyörűségét. Értitek, én pank vagyok, Vajon a megszületett Jézus később Mária elfenekelte, ha rosszat csinált? Hát semmit nem tudok a gyerekkoráról, de gondolom talán igen. Ö, biztos, hogy kiművelt ö, gyermek volt, hogyan, ki, Mária, József? Ö, mert 12 évesen a zsinagógába példabeszédet tart, abból botrány is van, Ö, Máriával is mégtelenül egyet érzek, hát ez az ő fia. Az csak hadd mondjam a vatikáni iránti köszönetem jelejül, mert karácsony van, amikor a magyar államhatalom be akar perelni, hogy tiszteletlen vagyok Máriával szemben, mert arról beszélek, hogy a szívét tör járja át, és ezeken a törökön megyek keresztül. Mondok egyet, csak hogy Krisztusról beszélek, aki ma született, hogy megy utána Mária, egyszer csak megfordul Krisztus, és azt mondja, ki vagy te nő? Fú, de durva, fú, de durva. azt, azt. Akkor mondja a Vatikán, hogy ha bakácsot beperelik, akkor küldünk védőügyvédet. A Mária csodálatossága kicsit karácsonyba ívódik bele, mert nem csak ő szülte, hát sajnos a feltámadás halál miatt most gyorsan kell mondani, tehát karácsonykor indul el a, a sztori, ott áll a keresztnél. Nem a pasik, a mackók. A az arcuk nagy. A nők szíve mélyebb. Karácsony van, Kérlek, próbáljatok kiszakadni abból a szarból, amiben éltek, hagyjatok levegőt magatoknak, és Jaj, próbáljátok Istenbe fogadni vége.